O cană de apă, autor, angel Dumbrăveanu Atât de des mi-am spus că e târziu, că anii îmi răpiră mirarea vorbirii, că vine mereu cineva, noapte de noapte, luându-mi femeia și ducând-o în uitare. A trebuit să caut mereu, mai mult singur am fost pe malul unei ape, ce plind chipul iubit în lemnul unui cuvânt. Și nu mai pot să strig. Arătare, aș vrea să spun om sau pasăre, Dacă ești, vino pe mal să vorbim. Iată-mi avutul, puterea de a merge, De a privi și de a numi ce gândesc. I am mersul de vrei și vederea, Îți dau și puterea vorbirii. Viu, voi vedea și voi merge, Voi vorbi cu gândul, cu semne pe care nu le cunoști, dar lasă-mi femeia, nu-i pune pe față pânze de umbră, nu-i pune durerea în priviri, lasă-o să umble divin printre aceste lucruri, să-mi aducă o cană de apă de la marginea lumii. Însă e foarte târziu, se lasă amurgul și nu mai am mierea de ieri a vorbirii, și stau pe malul unei zile tăcut, cioplind în lemnul unui cuvânt chipul femeii care a plecat să-mi aducă o cană de apă. Lectura Maia Martin